Rugăciunea a 45-a pentru dobândirea Duhului Sfânt a Mângâietorului. Aleluia Doamne Iisuri Histoase, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Roagă-Te pentru noi la Tatăl Ceresc să ne trimită după cuvântul Tău pe Mângâietorul ca să rămână cu noi, să ne călăuzească la tot adevărul, ca să ne vestească toate câte le va auzi, fiindcă e Dumnezeu adevărat, care purcede din Dumnezeu adevărat ca să-L avem pururea în noi pe Duhul Sfânt, fiindcă El este Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-L primească pentru că nu-L vede, nu-L cunoaște, dar noi Îl știm, Îl iubim, Îl slăbim, Îl slujim, Îl cinstim. Aleluia! Doamne, Isus, Hristoase, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm. Roagă-te, Tatălui cere să ne trimită după cuvântul Tău pe mângâietorul care să ne învețe să trăim cuvintele eva Sfintei Evangheliei să prinim cu râvnă poruncile tale, să te slăvim, să te iubim și prin toate faptele, gândurile și cuvintele noastre, pentru ca iubirea tatălui ceresc să o dobândim, pentru ca toate darurile tale cu iubire, să le avem și pentru ele să-ți mulțumim, și fiind curați cu inima, lumina ta de soare Dumnezeu în inima noastră să o avem, să o vedem ca o comară să o găsim. Aleluia, Doamne Iisus Hristos, te iubim, te stăvim te rugăm, roagă-te Tatălui Ceresc să ne trimite după cuvântul Tău pe care să ne învețe cele ale Tale, să-ţi cele ale Tale, să purtăm chipul Tău cel minunat, să intrăm în lumina lina slavei Tale, cu toți slujitorii Tăi, cu toți fii împărăţii Tale, ca să te vedem pe Tine, lumina lumii, așa cum fiilor luminii le arăt pururea, icoana Ta.